Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin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 prej momentin kër ka përënduar dili sëtë dhe për gjatë tërë muajt Ramazan, deri sa të përëndën dili këti muaj, si kështë ka përënduar sëtë dili muajt kaluar. Dire të herë, jemi në një muajt që Zotë Gjelë Gjelalu hu në kanderuar me të, jemi në një garë për të fituar shumë, jemi përbalë mirësive dhe begative të shumëta.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 Kjo dini se takimet e drej për dhejta me juve i kemi tri herë në javë, ditën e hën, ditën e mërkur dhe ditën e, e pramte. Duke pas parasysh se koha e transmitimit të këture emisioneve të drej për dhejta është pikrisht kur është edhe koha iftarit, jemi dituruar që televizim pak kohën e transmitimit për ju t'i anullojme emisionet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 Nga shqecimi njerëzve, nuk lejohet që njerëzve të hypim bi qafë që dalim për para, apo që dalim para kohë, para se të përfundon namazë rive që dalim nuk i shqecuar njerëzit. Normalisht, namazë i të ravive është vëndatarë, njeriu nuk është i obliguar fëtërish që të qëndronë dherin fundë, por është e preferuar dhe është e kërkuar që të qëndronë dherin fundë.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 se si duhet që ndruar në gjemi, të edukuar dhe të qetë që mës të pengojnë të tjire diri sa të falen. Për ndalës Allah në manuar që të jemi në nivellin e përgjësisë, të jemi në nivellin e edukatës që e ka kërkuar nga nejë Muhammedi sallallahu al-sallem. Të ndihmojmë njëri tjetit në këtë adurim, në agjerim, e në namaz të ravive, e në namaz natë, e në gjithë thamë punë të mira, le të bash dhe të janë gjesim dorën njëri tëtërit, si kur që ka kërkuar Allah u përreve duke thënë, vë të awenu alël birri vë të kua, ndihmaoni në pun të mira, dhe në ato që u ashtojnë dhe vëshmërin, vë la të awenu alël ithmi vë lëduan, e mos unë ndihmaoni asë njëherë, mos indihmaoni njëri tëtërit në mëkatë dhe armisi, mos u bësh kaktarë ti, që ndështë të mëndënjë vëprim tëndin të pandërg Në një pak kujdesi nga të xhamit dikush të vë, të bien më kat, ç't flet në fjalë të rënd, kafecitë medicinë këtu më rad. Hamna kënu kundon xhamia tona, por duhet që të, të, rën, të medikane, Hamna, atona, që jemi të kujdesshëm. Duhet që të ruhemi, ç't ndihmojmë një tjetër të jetë sa më i përkushtuar namaz, e jo ç't as përqendrojmë edhe nga jo pak ë nga i pak përqendrim dhe koncentrim ç'e ka njeriu. Ti m'frik Allahun ose xal dhe të kemi parasysh Se po shkojmë në xhami, gjemi, ku xhamia është vend tubim i muslimanëve. Në çoftë se njeriu nuk mund të përbohet në xhami, atëra më mirë është falet të falet vetë tek shtëpia e tij. Që muslimanët të falin rehat dhe qet nga zhurma dhe rrëmujja e çdo kujt tjetër kurdo qoftë ai. Prandaj nëse Allahu më ndëshuar që të bretnon në shtëpiat tona, në vetët tona, në xhamiat tona, qetësia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 që të ecim për para, dhe të realizimeve të qëllimeve dhe aspiratave tonë. Njetë në kësa i bote, drejt luaj të sërullit konstruktiv me cina Allah në ka ngarkuar me të në këtë botë dhe të fitojmë kështot edhe shpëtim në botën tjetër. Zotë ju ruajt edhe njëre për hajrë u qoftë muaj Ramazan, a gjërim të letë dhe adurim të sukses shumë vejpra të pranuara, Zotë Gjellewala u abekov ditë Ramazanit,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 A bëndë një pykje? Arna? Nuk përndëgjaj që kërkojnë nga regjia të jalshojnë zërën pak do të që të ndëgjajnë në studio ndërshën nga se... Në qoftë telefonatën e Iko në tentojmë të inkondrojmë dhe interventjatër të radhës. Duke di kemi të telefonat tjetër presim apo vazhdojmë me leximin e SMS-ave? Sen duke të nuk ka deri sot. Selam aleikum. Kontenjona të vardës. Ne bëjmë lexim të një pyetje që ka me SMS-e. Assalamu alaikum, Huj. Desta më u pyet, alejohet të mos agjeroj, për shkak se jam në mujin e 37 zonë dhe kam problem me vjedhje. Kyra 7 zonë është e liruar nga agjërimi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 ose nuk duhen të rrezikojnë fara, lejohet ta prishin xhirimin, por obligohen që ta kompenzojnë pas muajit Ramazan. ë kemi telefonat inkuadrojm Selamun aleikum Aleikum salam wa rahmatullah. Le të kam të pautipite. Po, no. spore uraj të të dimë dalëm në muajin Ramazan, inshallah vait dhe në fazë në mshira. Amin. Uh, në shumë e bërë një pyte, unë e pali në mazën, paskote në mazët e landurëla, uh, sa bojnë edhe jasin, në handurëla i përjetoj shumë në mazët kër i pali. Edhe këtu gjatë ditës, po nëndes, njati, kder, në mëndës edhe një ati, në tek dherë, në rëku edhe në sete, e kom një nginë, nuk di me përshkës në fjarë. Ajo nginë gjatë, qëta gjithme sekundit. Qa është kjo? Ndjeje edhe tjera, i, i falje regullesht me me përkushtim, a mok, ja tjia dhe së nëndjesi këtu, nuk e di, i përjetoj në një, një masë pashqegushme. Mm. Dhe desa me pyjtis tjetërën, në uh, përpo da dikun të të tapërmit, me, me me vizitu, me të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të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 sakrifikanë gjumin tënë, sakrifikanë dhe shumë gjira tjera, përshkak namazë e cizë, dhe Allah Gjellihuala nuk e qenë huqë këtë sakrifici, andë Allah Gjellihuala të shpërblenë, dhe mendoj se kjo është një puhi e freskisë që vijen nga Allah Gjellihuala për treguar se investa ende, për pjeku ende që ta bartësh këtë përvoj të mirë që Allah ta ka mundësuar të ndijesh gjëtë këtyr dhe namazëve ta bashë edhe namazet e tjera. Doku koncentruar, doku përqendruar, dokë mbledhur vëmendjen, doku huatur nga mëkatet mes namazeve, të gjitha këto inshallah të mësonin që edhe namazet e tjera të ndih shpretimë të mira dhe të pritësh ëmbëlsinë adhurimin e Allahut Azhajal. Të dhë çdo besimtar dhe besimtare tjetër. Nëse përkat pyetjes për së dytë se vizita te Afer me pa po dobson i manin dhe nuk po ket dëshirë që ndoshta shumë shpres të vizosh, kjo është normale që nuk kor gjuna nga së njeriu i don të ofërmet e ti dhe i viziton ata. Por në qovët se vizitë atyre është në logarit e besimit, e do pësona te, atëre pa dushim se besimtari gjelezon për besimit ti, e ruanate dhe nuk ka dëshirë ta humbë, ma di asë një thërmit e këti besimi që i ka investuar në te me veprat e cira të ndryshme të mira. Por kërë nuk do të të tëtë, në në tjetër, faktë që nuk është më katë Ajo që ti pyete për ta, sa kam gjunaçë, s'po kam çehmëshku, nëse vetë që shku, në kjo është arsye, s'po ki çehmëshku se ta klasin për fe, flasin fjalë të ulta, na s'a pregojuani kështu më rad, dhe kjo pa ta adopsuar iman, vetë për këtë, për këtë që çehmëshku kjo në rregull, dhe s'o gjuna. Mirë, por që nuk do të më të pengu ti që ko paskoj më vizitu. Andaj nuk bën çt të shkputën raportet. Tërsisht, por nëse ta mundesh nga pak më i rallu, mundesh më shkurtu kohën e vizitave të ytura. Por saum për polë që e vizituam nga 2 orë dukën atë 3 orë, tash mund të merren nga gjysura, sa më vizitu me pa pak rëmes, duke qenë se kian angazhime kë punë dhe mendoj se kështu bashkon mes të dyve. Edhe, edhe e ruan Imanin, por edhe i ruan raportet farefistore që të shfrytzosh kët vizitë, të shfrytzosh kët lidhje që edhe atyre tuam sosh fen Allahu xhelaluhu ti thrazën këtë veç që ndoshta do të duhet të xhelaluhu Gjell i udhzon di kthe në rrugën e rrugën e drejtë. E kuadruam me telefon teatrar salim. Aleikum sala <tom> ah, mu um, sala. Ne është tava <tom> banitë të <tom> konsiderojmë ditën e namazit të vitrit ashtëmujt të shën kravajon. Ne sofojmë namazin e karavive në xhami dhe për shkak të namazit të karavive nëse ndonjë nuk duhet të fal namazin atë të shtvijë. Suajme vitra me fal të vonë në namaz në xhami dhe ne fal shkëmos në namazin e vogël. Në rast se e tani në xhami do të ndosim parahasë për namazën e vitrit, përvojë video kisha para të shihna situatën në Xhikmetje. Po inshallah. Po inshallah. Selamun alejkum. Ale salam tubarkat. Pygambëri sallallahu alajhi ve sellem ka thonë ijaalu ahira salatukum bi lejl vitra. Pygambëri sallallahu alajhi ve sellem ka thënë se le të mbetet namazi juaj i fundit i natës vitri. Dhe shumë gadietar dokunite këtë hadith do thotë kanë konsideruar se nuk lejohat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 në falësh me gjema të arabi. Gje një gjamit përstatësh me të mirë, ku nuk ngutën, falën mirë, në regullë, falë dërinë fundë. Pjesën në betë të natës dherë në Saba, që dënë me shizu, shizu e me adhërimet tjera, me përmenet Allahot Azojel, me istikfar, me lezim të Kuranit, me meditim rëdhejtëve të saktuar të Kuranit, shizu e me adhërimet tjera, veçanresht të shizu e të nata me Kuran, nga se veçanta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 ngritë me ngrënësifër, kuram pak dhe i kërët, me dalë me falësa pahën gjami. Nuk ka dhe shumë ko. Kësho që njëzit e para letë shërbejnë për të ravi me imam, e dhe dhe dhe që i fundit mund të kombinuat do të tëtë në mëllun që e përmënda Allahu Gjallu ala dinë masë mirë. Kemi të rënë të të njënë këdrujëm? Orna. Halo, selamu alaikum. Aleikumussalamu alaikumussalamu alaikumussalamu alaikumussalamu Në të ashtë me vojnë një pykja për si firin. Po. An, si firin është përfmejnë tëre, e këmë të gjurë që më në shtipa, ka më në tregurësa më në shtipa. Po, po, po, në shabë. Këtë, përfës. Si firin që është përca këtu në të gëvim të këni, pa dushim se shënë një limit që besimtore duhet i përmbat. Edhepse, dhe të të hoqja nderuar që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 fillimet e imsakut dhe përfundimet e shtat, në nevoj, se që, që të tij. Por nëse ka nevojë është ijetur do me dia diku sot, por na gjithë kanë nevojë se çka këto minuta e fundit janë më të, më të shishme ta. Tham që tumundojmë që të përfundojmë me kohë dhe që mos kemi roi pasatë që t'ju mi për disa minuta, pa të përfundojmë tamam me kohën që kemi ti me rahat në këndën tim. Përndyshe lejohet më shtythe për disa minuta, nga se jo që ne po e thejmë kët limit dhe kët kufi për vetë hoqja inderuar që e ka mëndon së takvimin, ka përmandur se i mësaku, i mësaku që nënkupten përmbazin nga ushqimi, mund të shtyjetë për 10 minuta e, nga kuat që e shpërmën në, në takvim. Kemi në tërës në tëtërin në këtërujme. Halo? Orna? Këllam Alekime, ka unë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t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 i pëkar pasaj një të smetim, se Omeri Radjallanu, këri ka bashkuar muslimant në namazë të ravive, edhe Omeri këndruen nga halifet e drejt, që mirët parasysh vendimi i ti, katër smetime, dhe përse të disa djetari kanë kontestuar këtër ka smetime, ku thua të se Omeri, duke pas parasysh, mshirën dhe njerëzve, lëdhën e tyne, apo ka shtuar e kate, duke shkurtuar qëndrimi në këmbë, këse pe gamëshem ka qëndruar gjatë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 në çohse mense këtu duhet bërzidja. Esenca është që të falemi në xhami. Nëse qoftë falemi në xhami, ti falim atë se i fal Imamit. Ne imamtë ne i falim nga 23 deri te 30. Ti falim deri në fund, me vitën e meket ti falim për shkak të hadithit që thotë, kush falet me Imamin e tij deri në fundonin Imamit, i, i logaritet si të falet tërnatën. Faletim Imamin. Pavarësisht sa mendon ti se rreth çka do të më fal, ti falim Imamin për shkak të hadithit. Se duhet më shku deri në fund për ta vsur ope. And çu se falësh vetë të shtëpijas, kemi shumë dal. Atëra në shtëpi mundish me falmë pak recqate. Fali 1 metër katë, sikur si ka fol pejgamberi (s.a.s.), por zgjate. Qëndron gjatën këmb, rë gjat në kuk, rë gjat në sejdë. Ajë di kush i fal tetrecqate në xhami, apo që falën pak më shpejt, atë kusht të fal pejgamber (s.a.s.) dhe kaçi i, i krytet rrit me tetrecqate. Jo, timse do mi fal tetrecqate, mos dil në xhami falë. Po senj jamifor, fali të spiat rregat në kom, rregat në kurr, rregat sëgjë. Ose shkon jamifor, fali det të përtoni mamë. E më shkuva çamë këta rivë çave të tre çave të më dol përherë tek edhe pas arrynë bo bo në Borbo Muhambe shkatë buan bashkë pe çaj njerëz po falen xhami. Çfarë Amazonash kë? Amazonash të muhë adhurimit, nuk kam muhë, nuk kam muhë me këta çave të rivë trajrimën. E mënojë që duhet jemi të kujdesshëm. Kjo është muhë adhurimit. Ne duhet jemi në adhurim. Ose faloj me xhamat të spija, me xhamat në xhami dhe re deri në fundë, ose së pëlqan, a falu në shpi. Hedhë marahat e ti, edhe ta në gjemijen marahat. Dhe rëqëndron gatë, lecëzo kuran gjatë, rënë sejqë dhe gatë, rënë rëku gatë, falu, falu gjatë. E në këtë rast, themi fali një me të rekate, ka së shdo ka vërru përgambiri sërë Allahu A.S. Al al dhe duhetem që nuk duhet këpun të bëtë shumë problematike qdo,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 urna. A na famëtan? Po po po ndëgjaj urna. Unë kam ni puketë të diu, vë, por mos mua ka, uh, mu ka kriju një kaç kokëm shumë i kaçëm me një person, On onë më thon se u sheq kuptimi më, më i kaçë dhe, dhe më i tharë se mot nukriu, që na më mundoje të ta kem, e un punina shumë kaç, edhe më thon që me në kum thon në anëruqit Ramazan e vonë diftën. Më folën edhe mu lut bespaç pun që na u tharë, ton kushta se puni na son son kaç a po bon me boniat por hijs zotit ata vet se kjo në... pun me sharu ave molu de vet po shet pun por kozhe ti targetse os ke sotini ma i chas i mon chamnie se ramut momo kreu ato dedicacioni thjes moi mes sharu vet zot me dash une zbar ti chas se shumë, shumë, shumë dikosht, fa, jam shom shom shom gajeta kete fat di kosh dikosh pas sekret dikosh de rende ka ke chuptu ti per ne veprem qe ti si se ke pas per qelloj a dishka që nuk mund më sharu naton kuftam po s'kam nevojë ti ç'i ke pas për qëllim ato Jo absolutisht nuk ka synim i ashtas E ti do më lutë Allahun që Allahu më largoj këtë çuptim dhe më bëj të qartë ç'i ke pas me qëllim Po çasto çasto Ë çarto kuptova kuptova Faleminderit selam aleikum salaam kur të bosh një për agjerim agjerimi do bëhet për një me kriu obligimin ndaj Zotit Agjerimi bëhet njët për hir të Allahut që më kriu obligimin ndaj Zotit kështu bëhet njët Gazamra besimtorë dhe besimtoras ata bujnë të agjerojnë ditën e nesër në Të Ramazonit të hirë Të Ramazonit për hir të Allahut subhjan. Ndërsa lutjet që i bëj Të Ramazonit, mos i bë të gjitha lutjet për këtë punë. Ka dikë më dhe po shumë punë tjera. Por po, shpërstoj lutjet, lut Allahun sa më tepër që këtë keq kuptim Allahu të largon. Bën për shembull syfër në, në Saba, Xhadrekës, Niftor, bën vazhdimisht lut Allah xhallahu ala che Allah subhanahu wa taala kët keqkuptimin me elargu dhe aty person t'ia bën të qartë qëllimin që, që ti e ke pas, t'ia qetëson zemrën dhe mos ti e zemra e ti apo esaj tash nuk mundi me kanë ke pas problem, ëh uh, zemra e ti mos jetë e turbulluar dhe mos jetë e ngarkuar me keqkuptimin që edhe ti po ndihjesh keq për ta. Lut Allah xhallahu ala, po e drejtës me lut Allah xhallahu ala dhe l'Allah xhallahu ala që t'ju bën ziten këto drejtë. Kemi të lënë, të rrëdhës po pa, po, i nëkadrojëm? Alo. Urna. Mim Rama. Po, Mim Rama të dëgjojmë. Do, përëndu pak në bëgjit, i kom një dhëtri piti të të rrëgjën. Po, përëndë dëgjën rrëgjën, vëqë urna? Onë e kështu fa natë për gjdo që 7 vjetë, i farit namaznatën qështë. Dhe që sada të ditim shumë herë e falim me, me namaznatën, masanello, Po ka njëherë po më deshtona, dhe që po jeshtu nga, fal, e nga As, për e fali, e tën e për fali. A së të këmë farë se vati që i fali, kështu një, ka njëset rëqati i fali për zë donat, gja 7-10, 2-10, tërë. A, e tën i vitin kër e fali vitrin? A, të Vit? nësë edhe të vitin të e fali një që i, po, po ga bëjshna që thësë vonë më fali. Po, po, po, po, po e qanë, po e qanë, po e qanë. Edhe i knojë pë edhe i kënëj ka 400 dovë, masëpore i kënëj sëpëhan Allah e vë alhamdillu lëahi, në e pen, ku li vë allahat në shininë njëherë, loj loj loj lëllahu vahdhu në shilët njëherë, sëpëhan Allah e vë alhamdhjë, sëpëhan Allah e vë alhamdhjë, dhe njëherë loj loj lëllallah, të rëzdo në që 7 vitëm e rëmë. Asha Allah. Asha Allah. A, bëj diskaseva, pakëm njërë. Asha Allah, këto të japëm pë që ka thonë, a me knuë Allah me Salli Allah, e dhe në Sari Salli Allah që ka thonë, ka një që që një herat, që s'kam tafë, e dhe që ke thonë, që veç kumë një është shkru, të shkruhëm, këto shkruhme që veç Allah me Salli Allah Muhammed, a mu i me thonë këto, që i s'kam një mi herë që në një mi herë të më thonë. Masha Allah. Ma, në shalë t'jave më për një shërë. A që veç Allah me Salli Allah Muhammed, Allah me Salli jo so, Allah Muhammed, Po, po. Atë thon që është vërtet apo kresh Salavatin e knu. Inshallah t'japin tash përgjigje inshallah. Tash japin përgjigje inshallah. Mazel është kjo alhamdulillah, është përzgjim i madh që t'ndejojmë këtë rast që ë është një kontinuitet në adhyrën e Allahut të zgjat me këtë intensitet të madh, domethënë nga vazhdimisht të falen nga 23 qate 168 nganjëherë po, edhe më shumë se nuk lean asna pa fal namaz e pa përmend Allah xelani përmendje baegi baegi të posur alhamdulillah e përmendasa nëse dëm u fol natën mos e fal vitrin mos e acis le vitrin u fol mos e mosit natës le vitrin u fol mos e mosit natën çuft se ke frik se nuk mundsë më u çu natën u fal namazin natës para sa mëna më flaj u fal vitrin e bir flaj çuhet për sabatën inshallah çuft se ke friksë nuk mundsë më u çu për sa për vitrin u fol në kuën e duhur para sa mësa bohu qse tash është nota e shkurt, atërfal namazën e natës para se marrëm flajt. Përmbyllim vetër dhe bër flajt. Kjo është ajo që është më e preferuar dhe më e kërkuara të bëhet. Sepërke këto lutje që bëjnë natë, keton rregull veçmasi caktovetës. Për shembull, pse peknën kulvalon gjonat kanë 100 herë. Nuk ka mirë që na të perfuzojm numerikisht diçka që s'ka pergjue pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tekna kulvalon në natën po 100 herë, po na kanë 150 herë. Ka e këne ka 200 herë, ka sa të munësh? Mi ilë për mësë e përkufizu me numër. Caktuar, atë që nuk e ka përkufizu Muhammed sallallahu aleyhu sallam. Pastaj, la ilah, illallah, wahtu, la shenikele, thuj sa të munësh? 100 herë, 200 herë, 1.000 herë, sa të munësh thuj? Mosë merë me numëra, për merëru që të tua sëma te për la ilah, illallah. Dhe mëse e kuptimin e këtu e doave, që të kënë dikim zemrën tëndë, Dimë drejt kuptash fare duke thënë se edukaton fjalë më e duke thënë dua të shonta. Në çfarëse për kësaj la votava bën të thuhet Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ku s'u bën më thon. Allahumma salli ala Muhammad nuk është mirë këtu më nda. Çmë për ashtu pastej familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pasuesit i nga kërkimi i bekimit dhe i lavdrimit nga la Andai, Allahu Azhajal. Andaj Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bën të thuat. Por më e mira është më e mira është kjo të vazhdoj deri në fund Allahu me salli ala Muhammedin wala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wala ali Ibrahim innaka hamidul majid edhe Allahu me barik ala Muhammed wala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wala ali Ibrahim innaka hamidul majid kjo është më e mira më e plotë por ban më thonë të tharën Allahu me salli ala Muhammedin por duke ashtu edhe uala ali Muhammed kjo është më e kërkuar dhe më e fortë dhe më e pëlqosur Andaj Allah me salli ala Muhammed vë ala Ali Muhammed ose kajtë cëlevatet që iknu vadiri në fondetet e inë kja hamidun me gjitë. Kja është a e që ka ka të cëlevatet. Edhe këtu, për du më thonë që mos ju përmbaj një numri të caktuar. Por mundohu që mundohu që e, të thua sa më tëjpër pa ju përmbajt një mjërë, djë mjërë, thuj ka dhëtë miherë, pëse ju. Jo? Thuj njëzët miherë, thuj një mjërë, Por jemi numër, çdo nat kanë 9000, çdo nat ka 2000. Mos thoj këto gjërat me numër po dreka pa këto numrat, apo që mos të bëhet një traditë e vazhdueshme me numra caktuar, numrat që nuk i ka, nuk i është përmbajtur atyre pejgamberisallallahu aleyhi ve sellem. Po ços rëvot sot munesh, fam dashte numrin. Por vetëm këtu e kam një vërejtje të vogël dhe basho që duke kuptuar drejt, mos e caktto me numër 9000 herë, më thon për ma shumë kimet që ka i të thonë, që ka përru të allonjëllehu ala, mundohë që të prejtështë sëlevatin, të prejtështë duanë, më shumë që të që mirët me numëra, së are me thonë. Ka ti mundohësë, Allah me sallallahu alamdu, Allah me sallallahu alamdu, për si në që ka po thatë, fjallë shpejt duke i thonë, për si merë me numëra shumë ti, merë me kvalitetë. Thuj ma pak, për po diqka që a kuptën, diqka që ka tjetë në shpir në kualla ke siguruu për hetimin e kuptimin e kësaj rrad, pastaj sa të shtojsh për numërave, alhamdulillah, është këaj dhe kî shpresim mëk të kallojë Llora për këtë çështje. Është këndruar sikur që e përmenda edhe më herët. Sonte jemi në një me vërtet një temë më special për shkak të muajit Ramazan, ande nuk pa të mas të them që trajtuam, nuk pa të as do të atkohën e caktuar që ia kushtojmë edhe temave të caktuara tona, por ande sikur që e shkurtova kohën e temës, detyrimi është më duha ta shkurtoj sonte edhe kohën e pyetjeve. Do të vazhdojmë inshallah që nga hania e ardhme nga ora 6, sikur që e përmenda, dhe gjithashtu nga mërkurë tashi po vi edhe premtja e ardhme do të jetë transmetimi i derbët në orën 6. Dhe atë do të keni inshallah kohë të mjaftueshme për të bërë inkuadrimet e juaja dhe pyetjet e juaja. Andaj ju mirpresim të gjitha këtë misionet tona, madje edhe në pyetjet juaj të shkruara me SMS apo elektronikë përmes emailave tuaj për çdo gjë që ju shqetëson për muajin e Ramazan, keni u me ditë, do të mundojmë që me lenin Allah xhallaahu ta japë më zgjidhje dhe të bëjmë rrugdalën atë që keni probleme rreth saj. Allahu xhallaahu që Allahu te barakatu ta namazocin Ganeser të fillojmë me bismillah, me namën Allah xhallaxhrimën, duke bërë niyetsonte. Qësa, njeriu duhet të bëj natën para se të fillojë koha e agjrimit. Ne duke bën niyetsonte që në emër të Allahut agjrim me namër, ta bëjmë këtë njet me përkushtim dhe Allah Gjellewala, me besim të pëllot, me bindje në Zotin Gjellewala dhe duke e shpresua shpëllimit e ka Allah Gjellewala për këtë punë të madhe që pa e bëjmë duke a gjeruar duke u falë natën, që të fitojmë fundi-fundit falin e Allah Tëtë Gjell si kur që nga ka prëndu Përgambiris, sallallahu a sallam. Këtu me duhe që të bëjë në dërpreni këti emisioni për sante e Zotin e dhe që Allah të na jep shëndet ose ta që kam padme të inkodron, kërkoj fale për sonde, por jemi të detyruar që të ndërpejmë këto, e pas ta i të vazhdojmë inshallah në ditë tjera, nga ora gjasht, me kohën e mjaftush me për ju e me lene, Allah Gjallahu Ala, që të japim përgjënat që juve ju mundan. Dhejra tëre, zotë ju ruajt, a gjerim të këndshëm, dhe dhe dhërëm të pranuar. Allah Gjallahu Ala, ju ruajt dhe ndihmoft. Assalamu al <tip>